Три лекции за три велики същества. И трите малко или много неразбрани. Първият Сайбаба. Втората лекция Буда. Третата лекция Йога въсища. И три идеи мъдростта на Сайбаба, мъдростта на Буда и древно предание. Следваща лекция на 2 август. Първата лекция е Сай-Баба. Сай-Баба е същество отвъд всякаква религия. Велик учител и както често се случва останал неразбран. Някой го мислят даже за факир. Те неща са при него странични. Казва без значение какви са събитията. Аз съм винаги блажен. Без значение какви са събитията. Значи, тук е става въпрос за същество извън събитията и явленията. Аз съм винаги блажен. Аз не се нуждая от никакъв празник. Аз съм винаги в блаженство. Аз съм мек като масло и съм твърд като диамант. Направи избор, казва, при който твоето минало да не може да действува. Значи направи такъв избор, при който твоето минало да не може да действа. Човекът в действителност се обучава с тихи, Вътрешни напомняния Тихи напомнения. Брахман. Той е определил, че всяко действие трябва да има своите последствия. Само Бог е вашият напълно, безкористен приятел. Някой иска да го заместят с човек, други с учител, трети с Бог. Само Бог е напълно, Твоя е напълно, безкористен приятел. Богът трябва да се признава във всичко, което съществува, което очарова или което отвращава. Забележете. И в което отвращава, Бог е там. Във всичко, което цъвти или което увяхва. Навсякъде е Бог. Сай-баба казва, в този свят няма нищо, което да не е въплощение на Бога. Всички религии говорят за един и същи Бог. Той е един за всички племена и народи. Бог е целта на живота. Любовта е една. Тя стои над всички касти, националности и религии. Единствената практическа ценна религия е самореализацията. Самореализацията. Единствената практически ценна религия. Бог присъства във всеки човек във формата на любовта. В този свят всичко е Бог. Истината е по-фундаментална отколкото атома. Познай първо себе си, а след това всичко останало. Точно така Както облаците скриват слънцето, така умът скрива Бога, от когото Той произлиза. Вие се раждате, за да се научите да не се раждате отново. Вие се раждате, за да се научите да не се раждате отново. Най-голямата награда, която можете да получите, това е любовта на Бога. Тук се за едно специално нещо, което казва Учителя. Какво е страшният съд? И той го казва безпощадно. Това е да те отнето развитието за 12 милиарда години. Отнето нямаш шанс да се развиваш, какото и да правиш. Това е всъщност страшния съд и дори нещо по-лошо. Това е. Така, Сай Баба, учителят вижда умът. Умът вижда разделеността. Любовта вижда единството. Любовта не търси награда. Тя сама по себе си е награда. От всички, прекрасна мисъл, от всички побърквания, които могат да поразят човека, побъркването по Бога е най-безопасно и най-благотворно. Побъркването по Бога е най-безопасно и най-благотворно. Ето е една хубава идея, които искат да се побъркват. Така, Кое е безпогрешен признак на мъдрия човек? Любовта. Любовта към цялото човечество. Не само към едно учение, към една религия, към едно племе, към цялото човечество. Ако развиете любовта, няма да ви е нужда да развивате и още нещо. Значи, ако развиете любовта, няма да ви е нужно да развивате и още нещо. Любовта не остава място за дребнавостта и теснотата на погледа. Ако вие придобиете любовта, даже ще можете и без свещените писания, защото целта на всички писания – е да се пробуди любовта. Духовната дисциплина расте само на почва оплодотворена от любовта. Бог наблюдава с хиляди очи и най-малката активност на човека става въпрос за едвам забележимата скрита активност и най-малката активност ако сте уверени, че зависите от Бога 100%, той ще се погрижи за вас и ще ви спаси от всяка неприятност и всяка вреда. Най-вишата добродетел е смирението и отдаването на себе си, на Бога. Човекът има само воля, а не свободна воля. Значи, човекът има само воля, а не свободна воля. Разбира се, той може да си въобразява. Свободна воля има само единният Бог. Всичко добро или лошо, което изпитва напълно преданният човек, е дар от Бога. Бъди доволен от всичко. Нищо не може да стане без Неговата воля.